Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació ens doncs, posarem la mirada en el 36è cicle de concerts d'estiu que s'inicia... Aquest dimecres a les 9 del vespre al Teatre Municipal amb un concert doncs, que podem dir que està marcat dins de la Festa Major de Palafrugell que se celebra durant aquesta setmana. Per parlar-ne, avui ho farem amb una de les personalitats eh, que, és, que és de les joventuts musicals de Palafrugell i és en Daniel Regincós que tenim a l'altre costat de la via telefònica. Bon dia, Daniel.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 també si, si la gent treballa, doncs també per què no anar a escoltar un concert mm -hmm. no, a Calella? Vull dir que, que no, és, no, és, no és una hora desorbitada un dimecres, tampoc.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 passaran per, per també Catalunya, amb en Brutons, eh? interpretarà música de, del català en Brutons. Després ens anem ja a finals d'agost, el 26 d'agost, que hi haurà l'Orquestra de l'Empordà, que celebra 30 anys de la seva creació, mm -hmm. i faran una serenata d'aniversari, amb músiques variades, de Rossini, eh, etc. I per acabar el cicle de concerts serà el 6 de setembre, que és aquest divendres que comentàvem,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 aquesta tria d'aquests uh, diferents uh, quartets d'aquests uh, doncs, artistes poem dir, com es fa perquè veiem que hi ha, hi ha gent doncs vinculada en jovenuts musicals, però hi ha gent que, que, que és de, de fora com, com ho gestionar des de jovenventuts musicals de Palafrugell?é ja la, la presidenta és la rima uh -huh. uh, que és la que fa la selecció de, de la programació i hi ha programa intentant doncs